Білизну та ковдри, доведене до неймовірних злиднів населення, прокрадалося в палати, щоб цим-небудь поживитися. У мене не лишалося часу ні на сон, ані навіть на спокійний обід. Бігав від одного приміщення до іншого, лаявся на общедоступному язикі, нерідко пострілював. Зрозуміло, не у людей, а в небо. Тим часом почали прибувати студебекери з госпітальним майном та персоналом сех 290 Мабуть, мені належало б не мовою мемуариста, а мовою поета, оспівати механічних ангелів тилової служби, сотні тисяч яких були спрямовані через океан, аби підняти на своїх раменах все потрібне для радянської армії, від рентгена апаратів до боєприпасів. Світ не знав кращих вантажівок, аніж потужний студебекер. Він був виготовлений спеціально для російського бездоріжжя. Безвідмовно долав не лише баюри, але й торфяники, витягував загрузлі в багнюці гармати, підвозив незліченні тони американських харчів і якби не ця допомога американського народу про нашу перемогу над фашистом не могло б бути й мови. Мабуть, читач розуміє, з якою тривогою я зустрічав лікарів і медсестер. Порадившись із саперами, ми з Гіллером та Савіновим заборонили займати лікарняні приміщення. На подвір'ї лікарні поставили намети, у них розмістився персонал, до наметів почали приймати перших поранених. В разі вибуху якогось приміщення небезпека для людей, що жили в наметах, існувала, але ж не така, як у самих приміщеннях. Я не ставлю за мету описувати стратегічну обстановку під Мінськом після того, як його взяла радянська армія, та все ж таки хоч трохи сказати про це варто. Велетенська військова машина, яку німці притиснули до лінії Москва-Південна Волга, тепер розтискалася за законами пружини, з відрухом, що діє у тій самій послідовності. Так само, як колись ворог брав у гіганські кліщі нашу армію, тепер радянська армія ловила його у свої капкани. У лісах під Мінськом опинилися сотні тисяч солдатів вермахту, добре озброєних із танками, артилерією та повним комплектом боєприпасів. Фронт давно перекотився через столицю Білорусії і вже наближався до Прибалтики. Магістральними шляхами вже рухалися радянські тилові частини, котрі мовою військових називалися господарствами, а в лісових хащах, де панували колись партизани, були затиснуті в залізну пастку пошарпані німецькі дивізії. Як стало відомо, вони, намагаючись вирватися з оточення, поставили собі за мету захопити Мінськ і в такий спосіб перерізати комунікації радянських військ. Бої з оточеним ворогом гриміли вже неподалік госпіталю, обстановка схвалася надзвичайно небезпечна. Нам не лишалося нічого іншого, як приготуватися до оборони. Це завдання начальник госпіталю також поклав на мене. Лікарі відібрали легкопоранених, котрі могли тримати зброю, і передали їх у моє розпорядження. Так була створена рота самозахисту. Військова комендатура Мінська видала нам стільки трофейної зброї, що вистачило б ще на одну роту. Перед стінами госпіталю я провадив заняття, щоб хоч трохи згуртувати підрозділ. Вирили окопи, зайняли оборону. Нам сюди носили в казанках їжу. Одне слово, ми знову повернулися на фронт. За нашими спинами було півтори тисячі медичного персоналу та приблизно стільки ж лежачих поранених. Все це згромадилося в наметах. На триярусних нарах госпіталь жив у стані бойової тривоги цілих півмісяця. Гіллер і Савінов вибивалися з сил. Вони весь час були на людях, підбадьорювали їх і заспокоювали. А до моєї роти несподівано надійшла така допомога, яка одразу ж розвіяла тривогу. То була партизанська дивізія, що вийшла з білоруських лісів і тепер розташувалася у парку довкола лікарні. Госпіталь повірив у власну безпеку. Тим часом сапери повідомили, що можна займати приміщення. В радіозаводі також більше не знаходили авіабомб, перетворених на міни уповільненої дії. І відразу все ожило, заворушилося. Подвір'я звільнилося від наметів, хірурги стали до операційних столів, сортувальні відділення взялися за свою звичну справу санітарну обробку поранених. «Мою роту наказано розформувати. Наступ на Мінськ оточеного ворожого угрупування вже не загрожував». Поволі стрілянина в лісах ущухла. На дорогах з'явилося дедалі більше німецьких солдатів, що добровільно здавалися в полон. «Німецькі полонені завжди цікавили мене не як недавні вояки, а як люди».